Fa 86 anys que va néixer l'avi, el meu avi. Viatjo fins a Toga per imaginar-me quina era la seva realitat i per conèixer quina és la seva història. Toga és un poble de 100 habitants situat, com diu ell, a l'orella del río Mijares, a la província de Castellón de la Plana. L'avi va néixer al juliol de l'any 1933, tres anys abans que comencés la Guerra Civil. La seva mare, la basàvia Elvira i el basavi José, Criaven a la tia a la seva germana gran, i a ell, al el Pepe de la Calle Baja. És així com se'l coneix a Toga, perquè és a la Calle Baja on va néixer i créixer, però no on va viure. L'avi sap llegir i escriure. Poc, diu ell, però en sap. Va anar durant poc temps a l'escola. Només tenia 7 anys quan es va acabar la guerra, però la vida el va portar per altres camins. A més a més, m'explica amb rialles que el poc temps que va tenir l'oportunitat d'anar a l'escola tampoc el va aprofitar, perquè de cada 5 dies, tres anava amb els amics a pescar al rió. Passejar al seu costat per als carrerons de Toga és com estar al costat del protagonista d'una pel·lícula que sembla inversemblant, però que és del tot real. Tot i que era molt petit, té uns records molt nítids de la guerra. Suposo que deuen ser moments molt difícils d'oblidar. «Mira, nena, mira per aquí aquesta reixa. Veus aquí baix?» Doncs aquí és on ens amagàvem durant la Guerra Civil. Sentíem l'aviació que s'acostava i ens amagàvem aquí sota perquè no ens caigués una bomba sobre. Ens quedàvem en silenci fins que l'avís d'algú ens deia que tot havia passat. Una vegada va caure una bomba aquí davant de casa i ho va ensorrar tot. O oh, però hi havia el noi a dins la casa i no li va passar res perquè es veu que es va cobrir. Oh, però la burra no va pensar tant i la va deixar ben morta, tu!» Totes les runes van entrar dins del menjador de casa meva. Si totes les històries quedessin en anècdotes, segurament no estaríem parlant d'una guerra. No em puc ni imaginar què deu sentir a l'escoltar caure una bomba i no saber on va parar. Podia ser que quan el meu avi sortís d'aquell amagatall s'hagués quedat sense casa o sense família. L'avi em descriu els seus pares amb llàgrimes als ulls encara, dient-me que eren unes persones molt bones. Els recorda i els enyora. M'emociona molt veure l'orgull amb el que parla d'ells. El seu pare es dedicava, com tothom, al cultiu de tarongers i taronges. I què esperàvem d'un bon valencià? A dia d'avui encara esperem les taronges de la seva terra, perquè no n'hi ha cap com aquelles. També es dedicava a la política local. És el segon alcalde del poble de Toga. Diu que el seu pare era més aviat d'esquerres i que durant la guerra era el mateix problema ser d'un bàndol que de l'altre. Com que el seu pare era el segon alcalde, tenia les claus de l'església perquè l'alcalde primer vivia a Castellón. Una vegada, se li van presentar els rojos i li van demanar les claus, perquè volien cremar tots els sants. El meu besavi sembla ser d'esquerres, però catòlic. Així que no va donar-los les claus tan fàcilment, fins que un cosí seu, un cosí germà seu, com recalca el meu avi, el va apuntar amb una pistola i el va amenaçar de matar-lo. Diu l'avi que ho van destrossar tot. Van tirar la campana des de dalt del campanar fins a terra. Totes les imatges de sants cremats a fora de la plaça... Però diu que el seu pare, que era més llest que ells, quan estaven a punt de treure tots els bancs i cremar-los, els va dir que allò no era una bona idea, perquè aquells bancs els hi farien servei per si volguessin fer alguna obra de teatre o alguna reunió. Els hi va semblar bé i van marxar. Anys més tard, quan el cosí germà del meu besavi va sortir de la presó, es van trobar tots dos. El meu besavi li va dir que què passaria si ell ara el denunciava. El cosí germà va plorar i va demanar disculpes fins que no va poder més. El meu besavi era un bon home, ja ho diu el meu avi. La seva mare, la besàvia Elvira. Se li trenca la veu quan parla d'ella, i se li trenca una part d'ell. El meu avi i la seva família van viure amagats a una cova durant la Guerra Civil. A una cova, sí, tal i com ho sentiu. La seva mare un dia va baixar al poble per agafar patates que tenien a les terres i pollastres. Quan va entrar a casa, es va trobar amb quatre soldats a dintre. Ella, una dona forta i valenta, els va dir que allò era casa seva i que ja podien sortir els quatre soldats la van apuntar. «La que se tiene que ir es usted». La seva mare mai va tornar a ser la mateixa. Diu que va perdre el nord, que va quedar tocada. El mossèn del poble, que es veu que li tenia mania a l'Elvira perquè anava a combragar sense confessar-se abans, quan va saber el que havia passat, els va dir a la família que si no la tancaven en un centre ells, seria ell qui ho faria. Els hi va fer tancar la seva mare en un centre, quan el meu avi només tenia 6 anys. 6 anys. No va sortir mai més d'allà. El cap em fa donar voltes i més voltes aquest tema. Els quatre soldats la van apuntar i la van fer fora de casa seva. És evident que aquest fet és prou bèstia com per perdre el nord, com per quedar tocada de per vida. Però no puc parar de pensar si la meva besàvia va ser capaç d'explicar mai tota la veritat del que havia passat aquell dia que va deixar la cova on s'amagava per anar a buscar menjar per als seus fills i es va trobar quatre soldats a casa seva. Realment, em costa de creure que l'avi, que el meu avi visqués totes aquestes barbaritats. Em sembla una història molt llunyana i no ho és. Tot i que Toga sempre ha estat casa seva, el meu avi només va viure 16 anys en el seu poble. Era l'any 1949, quan el Pepe de la Calle Baja marxava a treballar a Catalunya durant uns mesos, a la Varema, per fer diners i enviar-los a casa. Tren directe de a Martorell. Els trens anaven a petar de gent, no hi cabien ni una agulla. Ell seia a les escales a fora del vagó i arribàvem tota la cara negra del fum que desprenia el tren de carbó. Un cop, en un dels viatges, una dona volia anar al lavabo, però fins i tot els lavabos estaven plens de persones, no s'hi havia. Doncs la dona va obrir-se de cames i qualsevol lloc és bo quan ha necessitat crida. El Pepe va arribar a Martorell amb 4 o 6 o 8 o 9 o 10 ames més, no se'n recorda. Però ell era el més petit. No para de repetir-me que ell era un crío. Va estar uns mesos treballant i se'n va tornar a casa. L'any següent, se'n tornem i cap a Catalunya. Però aquest cop va marxar per no tornar. Quan va tenir acabada la feina de la barema, l'amo, el pepet, li va dir que a Cala Viuda, una masia del mateix poble, buscaven un mosso i que potser ell voldria aquesta feina. No s'ho va pensar gaire, diu. Es quedava a Ullestrell. Ullastrell era un poble petit com el seu, amb carrerons estrets, amb terres... No hi havia tarongers, no, però hi havia vinyes, moltes vinyes. Respirava i sentia l'olor de toga, de casa seva. Pensava en la seva mare, en el seu pare i la seva germana Elvira. I en com podia ajudar-los quedant allà en aquell poble fent de mosso. Ho havia de fer. Cala viuda. Quin nom va pensar. «Soy Pepe, vengo a trabajar!» El va obrir el senyor Eduardo, l'amo de Cala viuda. Un home alt, amb molta planta, sèrio. «Passa, passa». La Masí era que la viuda era una casa gran. La família estava formada per l'Eduardo, la seva dona Isabel i les seves dues filles, la Quimeta i la Pilar, que tenien 10 i 8 anys. Cada matí la Isabel cridava al Pepe. «Va, anem!» «Y abajo, y abajo!» Però ell no baixava mai. L'avi, als seus 86 anys, segueix igual de presumit que a les hores. «No et quedaràs pas calvo d'una vegada?», li deia ella. Agafaven el matxo i anaven cap a les terres a fer feina, o bé a vendre a la plaça, o bé al mercat a buscar gènere. Tenien una burra que era molt guita, que es veu que vol dir que tirava moltes patades. Per portar-la cal ferrer, li havien de tirar una corda per fer-li aixecar la pota. Una vegada, a la vinya, tenien la burra lligada en un ametller i l'avi li va assegurar el sogro. A esta le levantaré la pata hoy sin cuerda me caso en pi, ja la tinc la pota agafada i li vaig aixecar i ella pim pam, pim pam, pim pam, i em va a terra, tu. El sogre em deia, deja'l en paz, hombre, que te hará daño. Però jo ja li havia aixecat la pota. Al migdia, la Isabel hi portava el dinar sovint, i si no ho feien la Quimeta o la Pilar quan sortien de l'escola. L'avi parla de la família de calaviure com si fos la seva. I és que ho és, perquè no va trigar gaire a reconèixer que ell i la Quimeta s'anaven al darrere. Però si tenia 10 anys, javi. No, nena, no! Quan era tan petit encara no? Més tard! Respiro. A cala viuda, l'avi va passar de ser el Pepe a ser el Josep. I va aprendre, sense anar a l'escola, a parlar el català. Un català pràcticament perfecte. Servicio militar obligatori. Aquell moment que tothom esperava i ningú desitjava ara havia de deixar viuda per anar a l'Emili? Justament ara? La meva àvia, que en aquell moment ja s'anaven al darrere, li va dir que si ell tornava no agafarien cap més mosso, que l'esperarien. Així va ser. La iaia i ell s'escrivien cartes que dia d'avui s'han perdut. Quina llàstima no poder-les llegir de primera mà. Quan la família de viuda necessitava ajuda, el seu pare se n'anava cap a Ullastrell a ajudar-los. L'avi va fer l'Emili a València. Li va tocar fer d'assistent d'un general retirat de 80 i pico d'anys. Diu que el volien igual com si fos un fill. En aquella casa hi havia una minyona que cada vegada que feia patates fregides ni guardava un platet només per ell. Toma, ponte ahí, en aquell rinconcito i te comes les patates. En aquella època no hi havia permisos, però una vegada el seu jefe, que ja sabia tota la seva història, el va cridar i li va dir «Josep, ¿tu quieres seguir en Catalunya?» Ens podem imaginar la seva resposta, oi? «Pues mira, cógete 15 dies o un mes o lo que tu quieras y ja volverás!» Tren directe cap a Martorell i a passar uns dies a cada diuda. Quan va ser l'hora de marxar, la Quimeta li va dir «Josep, emporta't unes quantes pomes per als jefes!» Li va preparar una bossa amb 3 o 4 quilos de pomes del Siri. Diu que eren boníssimes, que eren unes pomes allargades. Es veu que ara ja se n'ha perdut la mena. «Josep! Josep, però què manzanes! Buenísimes! No havia comido nunca unes manzanes tan buenas!» També n'enganes de tastar-les i tot. Es va acabar la l'Emili i cap a Ullestrell per quedar-s'hi. Abans de fer cap pas en fals, l'avi va tenir la brillant idea de preguntar-li al sogro per què es deia que la viu d'aquella casa. No fos cas que això tingués alguna cosa a veure amb el futur que l'esperava. Es veu que l'amo que va fundar Calabiuda tenia moltes terres i molta feina. Tanta és la feina que tenia i l'esforç que hi havia de dedicar que es va morir i va deixar viuda de la dona. Deuria ser la primera viuda del poble, o bé la única. Es veu, però, que només havia passat aquella vegada. Dubtes esveïts, el 28 d'agost de 1962, el Josep i la Quimet es van casar. Em M'explica que el vell de Calmes Valls, quan va saber que s'havien compromès, li va dir al seu sogro, «Con un castellano has promès la filla, cada any et farà un criu. No van seguir aquesta dita que ningú ho havia sentit mai, doncs van tenir dues filles i un fill. Però al final resulta que la filla d'aquest vell de Calmes Valls en va tenir set de fills, i no pas amb un castellano. I des d'aleshores, fins ara, com diu ell. És molt difícil no emocionar-se escoltant la història de la teva família. L'avi no pot aguantar-se les llàgrimes quan parla de la iaia Quimeta i es queixa molt de que va morir massa aviat. És evident que allò de que la viuda no es va complir. Diu que era molt espavilada, molt treballadora i que en sabia molt de tot. Però hi torna. Es va morir massa aviat. Ara fa 5 anys que la iaia Quimeta, que el seu amor de tota la vida la que li va dir que l'esperaria quan va marxar a fer l'Emili, la, la que el va fer quedar per sempre a Ullestrell, el va deixar d'amo de cala viuda. Em parla dels meus besavis, els que vaig tenir la gran sort de conèixer durant 13 anys, i em fa venir molta enyorança. Eren molt bones persones, no para de repetir. I així és com també jo els recordo. Treballadors, carinyosos i molt generosos. El Padri Eduardo assegut al seu silló del menjador sempre ens explicava les seves històries de guerra perquè ell sí que havien anat a la guerra a lluitar. Però ja ningú la recorda. Ningú les va apuntar. Ningú les va escriure. S'han perdut. No deixeu perdre la història de la vostra família. Escolteu-los amb paciència, amb molta paciència, i els fareu feliços. Deixeu-vos emportar per la història i descobrireu coses que no haviau sapigut abans. I us emocionareu recordant amb ells tota la seva vida. L'avi no sap que us explicaré la seva història perquè es moriria de vergonya i em diria «Nena, quines coses que em fas fer! Estàs carregada de romansos!» Ja l'ensenyaré quan estigui fet. Però ho havia de fer. Havia d'explicar-ho perquè la seva història és la més intensa i romàntica que he sentit mai. Potser és perquè la sento a prop, perquè la porto a dins. Potser és perquè de petit estiuejava toga amb ell i la iaia i no es cansava mai d'explicar-nos les seves batalletes ens portaven al riu a banyar-nos i ens ensenyava a fer barques amb canyes de bambú i a fer carreres per al riu Mijares, a veure quina barqueta arribava abans, o més ben dit, quina arribava dreta. Potser perquè aquest any jo li ensenyava tot això a la meva parella amb orgull. Potser perquè rentàvem la roba al mateix lavadero que ho feia la seva mare. Potser perquè encara ara anem a buscar aigua de la mateixa font i ens emportem en garrafes plenes cap a Ullestrell. Perquè ens agrada més que la que podem comprar aquí. Potser perquè a ningú més li agrada més l'aigua de toga que a nosaltres. Potser és perquè sempre que proposo a les meves amigues d'anar a toga a passar uns dies no entenen com em pot agradar a un poble on no hi ha res. I és que elles no hi tenen res, és cert, però jo hi tinc la història de la meva família. Aquells carrerons, els camps de tarongers, el riu, la Calle Baja, la Magatall, la cova... Potser és per tot això que he volgut compartir-vos la seva història. Potser no us semblarà la història més fascinant del planeta, però és la meva, la seva. La del meu avi, que no para de parlar de la nostra família dient que eren molt bones persones i no sap que nosaltres pensem que ell també ho és i que tots vam tenir molta sort que vingués a parar a casa nostra. I ara, a la tardor del 2019, el menjador de casa seva, de cala viuda, l'avi m'explica la seva història. Aquesta és la història de l'avi. I aquí, al sofà de casa l'avi, comencen totes les seves històries. Les històries de l'avi Josep. Setembre del 40 arribar i estava sol per treballar i portar-ho a casa seva. L Otoga fins a Martorell, ell va pujar tot sol al tren, tot ple de gent, només mirava enrere. Va ser llavors com va conèixer aquella gent. Va ser llavors l'Avi Josep amb 16 anyets tingué la so. somreia els carrerons Olor de vinyes i aire fresc sentia seu aquell indret i va trobar l'amor a aquelles terres Més tard Josep amb 18 anys l'exèrcit l'obligà a marxar a deixar enrere el que era casa seva va ser llavors Quimeta li va dir amb la mà cor que s'emportés aquella foto de record i que ella l'esperava. Aquesta és la història del meu avi quan va arribar. Aquesta és la història del meu avi que m'ha explicat. Setembre del 2019 m'explica tot el seu record i com troba a faltar a la Quimeta.